Aquests dies s'està realitzant un, un homenatge a l'escriptora i periodista catalana Montserrat Roig, morta prematurament als 45 anys ara fa dues dècades. La veu i els acords de la guitarra de Paco Ibáñez van posar la pell de gallina als més de 200 assistents a l'acte en un motiu doble clufó. Primer amb la seva mítica com tu, que fa, va fer pensar en la grandesa d'aquella pedra petita, aquell còdol humil amb, una, amb un somriure d'esperança que mirava a la seva esquena gràcies a la foto de Pilar Aymerich, que presidia l'escenari. I després, acompanyat per Marina Rossell, entonant els versos del poema Morir a Ravensburg, escrit per la mateixa Roig. El camp era un glob de nit, el nord fum vers el sud cendres, i així jo no vull morir lluny als cels i les Arbredes. Ar ar Montserrat Roig, mort ara fa 20 anys, va ser autora dels Catalans dels Camps Nazis, Premi Serra d'Or 1978. El seu treball és una obra de referència encara avui, més de 30 anys després que acceptés el monumental encàrrec de l'historiador Josep Benet per recuperar la veu i la memòria dels republicans catalans que van patir la barbària de l'Holocaust. El dramaturge Maria Benet i Jornet la va recordar com una noia àvida de coneixements, àvida d'estar en enmig de la tempesta, d'experimentar què era aquest món i transmetre-ho, malgrat els malsons que la van acorralar mentre l'escrivia. D'aquí ve l'organització de l'Homenatge. L'obra de Montserrat Roig, en Draguenca de Pro, va ser un exemple de lluita per la democràcia i contra el feixisme i el franquisme i la dona que va oposar la paraula a l'opressió, a, a la barbària i la discriminació amb mirada crítica i voluntat reivindicativa, i va lluitar contra l'oblit. Una veu, la seva, que segueix desafiant l'oblit. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I a la part tècnica tenim a mà la Mari Carmen Aguilar. Molt bon dia. També tenim a Poli...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 Un noi de 16 anys va morir divendres al vespre al passeig de Torres i Bages, a Sant Andreu. El jove estava jugant amb altres amics quan, en apropar-se al cel obert, l'estructura va cedir i va caure. Les ambulàncies només van poder certificar-ne la mort. L'accident es va produir cap a dos quarts de nou del vespre al número 11 del passeig de Torres i Bages. Un grup d'amics estava jugant al terrat de l'edifici. Segons els testimonis, la víctima es va acostar al cel obert per agafar un banyador que se li havia caigut. L'estructura va cedir amb el pes del jove i aquest es va precipitar al pati interior. Però no tot són males notícies perquè avui es posen en marxa els casals d'estiu als diferents barris de Sant Andreu. Com cada any, arriben els diferents casals d'estiu que els centres d'ensenyament ofereixen als barris de Sant Andreu. Proc d'uns 15 casals s'organitzen any rere any per acollir als nostres infants. Aquests casals es divideixen segons les etats en Campus Olimpia, Precampus Olimpia, casals esportius i enguany la novetat són els casals d'estiu Missió Planetària. Durant aquests dies us tindrem informats de com funcionen i a partir de la setmana que ve intentarem connectar amb algú d'ells per saber com s'organitzen. També hem de dir que es posen en marxa els cursos d'estiu de l'Escola Llotja. Entre els cursos d'estiu que avui posa en marxa l'escola i llotja hi ha taller de fotografia documental, seminari d'elaboració artística de planxes offset i la seva estampació mitjançant tòrcul, animació experimental en 3D, tècniques en resines de polièster, artteràpia i processos creatius, disseny, escenografia i vestuari per espectacle, aplicacions dels nous materials plàstics en l'art al disseny i escèniques, sistemes manuals de representació d'objectes, productes i espais no digitals, tècniques artístiques digitals en Photoshop, disseny d'espais dinàmics i vivencials, art i disseny experimental i, finalment, il·lustració de gran format, pintura. També hem de dir que s'obren els patis oberts estiu 2011 a les escoles de Sant Andreu. Fins al 31 de juliol, l'escola Bernat de Boi, Eh, Escola El Sagré, eh, les nenes i els nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Aquest, aquest estiu pots jugar, fer amics i amigues i passar-ho bé als patis de l'Escola Bernat de Boll al carrer Mollerusa, 1. De dilluns a divendres, de 4 de la tarda a 7 del vespre. El dissabte, de 10 a 14, 14 hores, 2 de la tarda. al diumenge, de, de 4 de la tarda a, no, a 7 del vespre. I a l'Escola El Sagre al carrer Costa Rica 26, eh, l'entrada és per la plaça Hispano Suïssa al carrer Garcilaso, els dies 12 i 14 eh, romandrà tancat. Però de dilluns a divendres eh, es podrà anar de eh, 5 de la tarda a 8 del vespre i els dissabtes i diumenges d'11 eh, del matí a 2 de la tarda. Temps de barri, temps educatiu eh, compartit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 Davant d'aquesta situació i convençuts que els traficants s'han fet forts davant la inoperància policial i ara ja riuen de nosaltres, els veïns han decidit endurir les mobilitzacions. Els veïns continuaran amb noves accions de protesta. La política dels barris ha fet un pas enrere. Tornem a ser els grans oblidats. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i continuarem amb d'altres informacions aquí en aquest programa en el Tot un Poble. Fins ara. Mai no és prou tard, tard, tard, tard. Per molt que arribi, tard, tard, tard ten 4 Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Bella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara mateix connectem amb el districte perquè és des d'allà que ens informa Eugènia Fernández. Hola, molt bon dia. Ai, bon dia. Doncs ens que ens expliquessis els casals d'estiu que es posen en marxa ara als diferents barris de Sant Andreu. Precisament avui és el primer dia, no? sí. Tenim cases d'estiu, eh, cases de colònies, campos olímpia, acampaments... Eh, eh, uh -huh. eh, bueno, hi ha sortides de tota mena i hi ha una àmplia oferta per passar les vacances. Uh -huh. Això uh, vol dir que està dividit per edats, no? Una sí, mica? sí, sí, uh -huh. això va de 3 a 12 anys. Normalment uh -huh. els més petits doncs, van a casals, alguns poden uh -huh. anar a acampaments, però normalment van a casals. Uh -huh a carals que a vegades es munten a les mateixes escoles o bé van a bàsquet o, o bé van a un campus preolímpia uh -huh. i a més en dret van als campus olímpia, carals, campaments etc. Molt bé, hi ha hagut un nombre de sol·licituds important aquest any? Sí, sí, sí, ha pujat, ha pujat com tenim 100 sol·licituds més, uh -huh. en total són 464 sol·licituds eh, uh -huh. que han acceptat 424, perquè sempre hi han, sempre hi ha algun problema, no sé, s'han algunes perquè trobem duplicats o o hi han algunes que són denegades, però aquestes sol·licituds són sol·licituds de beca, eh? Uh -huh. Jo estem parlant no d'una inscripció total, uh -huh. sinó unes 464 sol·licituds per beca, per ajut Bueno. Perquè és una campanya que el que s'intenta és que hi puguin anar tots els nens, tots, uh, totes Exacte. les famílies que ho desitgin, hi uh -huh. puguin optar. A més, hem de dir que aquest any també ha augmentat el que són els llocs on poder anar, sí, on podran sí, sí, inscriure's sí. els nens. Sí, normalment doncs, les famílies doncs, van cada a les entitats, unes entitats que estan homologades, Uh -huh. uh, que tenen molt bona qualitat la seva oferta i les famílies ja saben més o menys uh, l'opció que els seus fills doncs, els interessa uh -huh. i s'adrecen a l'entitat. Uh -huh. És a dir, que els pares ja saben perfectament quines són les activitats que es realitzen a cada lloc. Sí, a més, s'ha doncs, dit a cada any un llibre, un llibre d'activitats de vacances. Uh -huh. i que està al centre cívics, al districte, poden consultar-lo i, i poden triar. Uh -huh. Poden triar el que és el que més s'acosta o l'oferta que els interessa més. Uh -huh. I per exemple, quines diferències hi ha entre el campus olímpia i el precampus, aquestes coses sí. una mica. A veure, que el pre és per a més petits. Si els olimpia, pues, eh, si l'edat arriba fins als 17 anys, doncs ja seria per a les edats més, més grans. Uh -huh. Molt bé. Doncs uh, també sabem que la, hi ha es, casals de les escoles sí. i, el, i el, les casals colònies, o sigui, hi ha una mica de tot perquè els, els mateixos veïns, el, els mateixos nens, doncs, puguin triar, no? Sí. a part de tot, el que, el que hi ha són uh -huh. els patis oberts. Exacte. Els patis oberts tenen un horari més ampli. Uh -huh. I així, nens que, doncs, que surten de casals, eh, poden anar al pati obert de dues escoles, que estan a, a barris diferents. Uh -huh. L'escola Bernat de Boil, que sí. pati obert, eh, que està al barri Bon Pastor, i l'escola del Sagré, a la Sagreda. O sí, sigui, aquesta seria una de les novetats d'enguany. Sí, llavors uh -huh. doncs, les edats no, no arriben fins als 17 anys ni molt menys, és de 3 a 12 anys. Uh -huh. eh? I els horaris també mm, són de 3 de la tarda sí. fins a les 8 del vespre. Molt bé. Ja veurem... I, i sí. bueno, eh, també van uh -huh. variant els horaris, sabem de l'escola. Uh -huh. eh, per exemple, l'escola Bernat-Abuil, Sí. de dilluns a divendres és de 4 a de la tarda uh -huh. el dissabte també està obert a l'escola Bernat de Boil i poden anar de les 10 del matí a les 2 de la tarda uh -huh. i fins i tot hi oferta el diumenge fins sí, sí, que... per la tarda de 4 a 7 cada això... dia sí, sí, sí. Uh -huh. això Bernat de Boil i llavors l'escola El Sagré el pati obert menys els dies 12 i 14 que estarà tancat 12 i 14 de juliol de dilluns a divendres tenen obert uh -huh. de 4 a 8 i el dissabte i diumenge de del matí fins a les 2 de la tarda. Molt bé. Hi han aquests patis. I hi ha I algun Si. Sí. Hi ha algun lloc on es puguin informar d'aquestes ofertes? Sí, van, bueno, supòs que al districte informen. Mhm. Uh -huh. Per tant, o, o la mateixa va. Per tant, no hi ha raó per la qual els pares aquest any puguin dir és que nosaltres treballem i no tenim poder deixar els nens, doncs aquestes són una de les possibilitats de les quals poden accedir. Sí, sí, sí. A més, més els nens se'ls va donar aquesta informació i la van portar a casa, a totes les escoles, i que hi haurien aquests patis oberts. Bona't de bo i segre. Molt bé. D'acord, doncs Eugènia Fernández, moltíssimes gràcies per atendre bon la nostra estiu, eh? trucada. Per tothom, per totes les famílies, pels mm. nens, molt bé. D'acord, doncs això, bon estiu. Bon. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara ens anem a conèixer d'altres informacions que tenim per oferir-vos, com per exemple el fet que els indignats de la plaça de Catalunya proposen crear una coordinadora de barris. En parlem ara mateix. Els indignes de la plaça de Catalunya de Barcelona han proposat en assemblea estructurar el seu moviment de protesta a través d'una coordinadora de barris. A l'assemblea s'ha decidit, en principi, que no es farà cap votació, sinó que se sometran la bateria de propostes que surtin de la reunió al referèndum a les agrupacions dels diferents barris. Segons els portaveus consultats, L'ocupació de la plaça de Catalunya no s'està discutint perquè, de fet, els manifestants que encara hi dormen ho fan a títol personal. Per això, una altra de les idees que s'ha llançat és que les assemblees com aquesta ja no s'hagin de fer de manera obligada a la plaça de Catalunya i que les pròximes convocatòries responguin a assemblees itinerants en altres gran, grans places de la capital catalana. Una altra de les propostes ha estat d'organitzar un referèndum que torgui més legitimitat democràtica al moviment del 15M a Barcelona. Però no s'ha definit la pregunta, que s'haurà de debatre als barris. Retallades de la despesa pública sobre el futur, eh, el futur contingut d'aquesta pregunta que se sometria a votació. Aquests portaveus apunten que els barris està eh, treballant sobretot les temàtiques d'educació i de sanitat, per la qual cosa es creu que la qüestió que es podria sometre a votació seria sobre les retallades en la despesa pública. Amb l'organització d'un referèndum, els impulsors del 15M a Barcelona imitarien el model de protesta de les consultes soberanistes que ja han portat a terme a Catalunya cercles independentistes han suport de partits com Esquerra Republicana de Catalunya o fins i tot sectors de CIU. L'inquietud sobre les retallades que, en el cas de la Generalitat, estan sent especialment significatives, es reflecteix també en una altra de les propostes debatudes i que prové dels barris del nord de la ciutat, com és organitzar una marxa cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el principal complex hospitalari de Catalunya.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 On està situat? El Banc del Temps de Trinitat Vella està situat al Centre Cívic de la Trinitat Vella, al carrer Foradada, número 36. El telèfon és el 93 345 71 16. Torno a repetir, 93 345 70 16. Us podeu posar en contacte amb ells també mitjançant el mail bancdeltempstrinitatvella.gmail.com i ja que som a, a una biblioteca, com és la del Centre Cívic de la Trinitat Vella, ens n'anem en a una altra biblioteca, en aquest cas a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, perquè tens la possibilitat de fer-te voluntari. La Biblioteca La Sagrera Marina Clotet ofereix el servei de préstec i lectura a domicili a totes aquelles persones amb problemes de mobilitat temporal o permanent, malalts...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 i altres jocs. Si us interessa col·laborar i formar part del voluntariat de la biblioteca, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Et necessitem, eh? Molt bé. Doncs això és el que necessita la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, eh, voluntaris per fer-se càrrec de totes aquestes activitats que es porten a terme. I acabarem el nostre recull de notícies parlant del director de cinema de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, que tanca el llarg rodatge de la pel·lícula Lo Impossible. Diumenge al matí a les piscines Picornell de Barcelona. Enèrgic i esmuñadís, el juveníssim actor britànic Tom Howland és el protagonista d'una jornada de rodatge en remull. Aprèn a llançar-se a la piscina, on avui té previst suportar l'embat de litres i més litres d'aigua. Rere les càmeres, el veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, que orquestra els seus moviments i no dubten en fundar-se un vestit de bus per dirigir una escena a 5 metres de profunditat. És el penúltim dia de lo impossible, la filmació de diversos plans subaquàtics amb què Bayona i el seu equip donen punt final a un dels rodatges més llargs, ambiciosos i complexos del cine espanyol. Aquests plans sota l'aigua són els últims detalls d'una filmació que ha durat gairebé 25 setmanes. Ha reunit un equip tècnic de prop de 500 professionals i ha comptat amb localitzacions a Alacant, Tailàndia, Madrid i Barcelona. Un rodatge mastodòntic amb l'objectiu de reproduir amb fidelitat i amb el màxim realisme possible un terrible fet real, el tsunami que va castigar Tailàndia el desembre del 2004. Molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa i mirarem si els nostres aparells funcionen en correcció per tal, continuar oferint-vos doncs, més programes aquí en aquest programa aquí en aquesta emisora a Ràdio Trinitat Vella això serà després d'aquesta petita pausa Fins de res. Deixa córrer el riu, deixa voler els teus somnis vina.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 Molt bé, doncs arribat a aquest punt, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte, una és el número de telèfon, el 93-345-6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba rtv També posarà a la vostra disposició les nostres vies perquè vosaltres conegueu tot el que passa a la Trinitat Vella, ja Andreu de Paloma. Doncs això ho podeu fer a través de la nostra web on trobareu tota la informació que és www.rtv-migfm.com i també doncs, eh, el que podeu trobar són els diferents programes que anem realitzant des d'aquí com són totunpoble.blogspot.com I ara anem a conèixer doncs, què és el que ens depara la nostra habitual agenda d'actes i activitats en el dia d'avui i en els propers dies, com per exemple aquesta lletra petita taller de descoberta enredat amb l'acció un taller que es porta el nom del Gran llibre de Com Dibujar Còmics i que es realitza a Canfabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix a partir d'avui i dins els actes de lletra petita tallers de descoberta eh, enredat amb l'acció. El taller El Gran llibre de Com dibujar Còmics, a càrrec de Cels Pinyol. L'autor del llibre, que és guionista i dibuixant, ens ensenyarà les eines, els trucs, les tècniques i altres secrets d'aquest món apassionant. I col·labora l'editorial Martínez Roca, és per a, per a nens a partir de 4 anys, des del 27 al 28 també i el 29 de juny a les 6 de la tarda. L'entrada és gratuïta i cal inscripció prèvia. I encara tenim més coses per comentar-vos. Ara ens n'anem a l'altra banda de Sant Andreu, al barri de la Sagrera, i allà hi trobem l'Anau Ivanov i ens presenta la revista Porticum. Avui a les vuit del vespre l'Anau Ivanov també s'hi presentarà el llibre Reflejos de Flandes, l'escultura mueble tardogòtica en Vizcaya. L'entrada és de franc. Porticum, revista d'estudis medievals, és una publicació digital pluridisciplinària i de caràcter semestral que té la voluntat de difondre estudis monogràfics inèdits elaborats per joves investigadors i que vol donar una especial rellevància a les investigacions específiques procedents del camp de la història de l'art, especialment dels períodes romànic i gòtic, a la presentació de Porticum seguirà la presentació del llibre, com acabem de dir, Reflejos de Flandes, l'escultura de mueble tardogòtica en Vizcaya, a càrrec de Jesús Muñiz, cap del Departament de Catalogació del Museu Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. I encara tenim més activitats, anem ara cap a l'Efnac de la Maquinista, on es projecta, recordem, de dos guanyors trenys de tom d'Iquiló. La botiga Zonac de la maquinista al passat Potosí número 2 us ofereix avui dilluns a les 7 de la tarda la projecció Recordem The Doors When You're Strange de Tom D. Kilo. L'entrada és gratuïta. I ara anem ara a la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra, i que us ofereix el conflicte armat del còmic. Microexposició sobre el còmic a la biblioteca Ignàs Iglesias Canfabra. Els conflictes armats, com guerres, revolucions, accions terroristes, són un tema recurrent al còmic, tant en format periodístic com en primera persona. Això és a la biblioteca a l'expositor de l'àrea de còmic a la primera planta. I a la nau Ivanov encara s'hi realitza aquesta exposició que porta per nom Paisatges imperfectes. Aquesta es realitza a la sala Guillot de la nau Ivanov. L'Anau Ibanoc de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins a aquest proper dimarts 28 de juny, de dilluns a divendres, l'exposició Paisatges Imperfectes, a càrrec del fotògraf Daniel Sánchez Blasco. Eh, és en nosaltres on els paisatges són paisatges. El que veiem no és el que veiem, sinó el que som. EFA PESOA tot i els anys que fa que es dedica a la fotografia, aquesta és la primera exposició de Daniel Sánchez Blasco, composta per una vintena de fotografies en blanc i, ne blanc i negre en diferents formats. Daniel Sánchez Blasco és fotògraf dedicat a aquesta, a aquesta professió des de 1982, a la ciutat de Barcelona. A l'inici, com a freelance, col·laborava amb agències i mitjans de comunicació. Al 1985... Instal·la l'estudi fotogràfic des del qual es dedica al sector de la imatge editorial, industrial, producte, pu producte publicitat i amb especial atenció a la fotografia d'arquitectura. És avui de 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. Molt bé. i hem de dir també que l'Espai Jove Garcilaso, ta, sense moure'ns de la Sagrera, continua el càsting de KDM. Continua la fase de càsting del nou projecte del Laboratori de Producció Audiovisual Chinexitat de l'Espai Jove Garcilaso, anomenat cada KDM, que és Cadem, un projecte que sens dubte marca la diferència i que implica directament els joves, perquè és un projecte construït conjuntament amb ells, un projecte que, patre... que pretén fomentar dinàmiques de convivència intercultural. Com participar al càsting online de Cadem? En primer lloc, grava't en vídeo explicant-nos qui ets, el que fas, el que estimes, el que odies, el que et fa riure o plorar, és a dir, el que vulguis i la forma en la qual t'agradaria participar a Cadem. En el formulari d'inscripció i puja el teu vídeo a la web d'Academ. I finalment, espera que l'equip de producció d'Academ t'informi del resultat de la teva candidatura. I això, doncs, a aquest, a aquest càsting d'Academ, doncs podeu optar a participar fins a aquest mateix dijous, dia 30. I també hi han d'altres activitats, com les que ens ofereixen al Centre Cívic de Sant Andreu, que porta el nom de Fil de Somnis. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer gran número 111, us ofereix aquest di, aquests dies, fins a finals del mes de juny, un fil de somnis, projectes finals del Departament d'Escultura de l'Escola Jotja fins al 30 de juny. Al Centre Cívic de Sant Andreu també Maria Palomeres, Lluís eh, Navado, Jonathan Mármol, Jaume Font. L'art aprofundeix en la relació existent entre les formes com a arquetips eh, perenes que apunten a a un temps que coincideix amb el nostre present, però que l'ultrapassa en tant que desitja marcar l'eternitat de les formes amb l'experiència del que passa avui. Temps que no només és interpretat, sinó que, a la vegada, ens interpreta i interpela. I d'altres activitats que podeu gaudir aquests dies, porten per nom Llums i Ombres. Es realitza l'espai 9-1 de l'Escola Llotja de Sant Andreu exposició d'escultura, recerca i projecció i de pintura mural, expressions d'avantguarda, de de del 9 al 30 de juny, de dilluns a divendres de 10 del matí a 8 del vespre. És una mostra d'alumnes dels cicles formatius de grau superior d'escultura i pintura mural, coordinació a càrrec de Magdalena Duran i Roser Vallès. La temàtica gira al voltant del text del Mita a la caverna, de Plató, i del concepte d'ombra segons Karl Jung, i aspira a esdevenir una reflexió sobre les llums i les ombres de la cultura contemporània. Això és a l'espai Nau de l'Escola Jotja de Sant Andreu, al carrer Paramanyanet, número 40. I encara tenim més activitats per oferir-vos. Ens n'anem ara cap a Can Fabra i allà podrem gaudir de l'exposició de l'aniversari de col·legues i pintors. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies fins al 4 de juliol l'exposició corresponent al darrer aniversari de col·legues i pintors. Organitza l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord i l'entrada és lliure. Molt bé, encara ens queden algunes activitats per comentar-vos, com per exemple aquesta exposició corresponent a la segona beca CJ Connecta del Còmic 2010, que es a la Biblioteca Ignàs Iglesias Canfabra. La Biblioteca Ignàs Iglesias Canfabra al carrer del Segre número 24 us ofereix cada dia fins al 17 de juliol l'exposició de les obres guanyadores de la segona beca Carnet Jove Connecta't al Còmic 2010. El guanyador és Wahab Seglaque Bayot, no sé si ho he dit gairebé, de 26 anys, de Barcelona. Pel còmic, les increïbles aventures de l'home nen, amb Wahab, a partir de l'octubre començarà a publicar el Jueves i MediCampus. Els finalistes són Joan Puig Moret, de 29 anys, de Centelles, pel treball La vida per baix, Raquel Corcoles Montcosí, de 23 anys, de Reus, per la tira Pop-up, Cristina Bueno Arnella, de 27 anys, de Cabrils, per varis títols. Àlex i Re... Àlex Redondo Balmanya, de 28 anys, de Barcelona, per la seva proposta Visions del futur. Recorda que la convocatòria de la tercera beca Carnet Jove Connecta al Còmic, la del 2011, encara està oberta. Tens fins al 14 de juliol per presentar les teves obres. Doncs déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i d'actes que hi ha per el dia d'avui i per els propers dies. Ara el que ens agradaria saber és de quina manera podem eh, gaudir de les nostres activitats aquest estiu. Així que us oferim la 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu. El centre Garcilaso al carrer Garcilaso número 103 us ofereix de dilluns a dissabte fins al 28 de juliol la 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilaso de Sant Andreu. Les activitats són conferències, xerrades, exposicions, tallers a càrrec de professionals del turisme, viatgers, escriptors i molt més. Ordinadors per accedir directament a les webs més rellevants sobre temes de turisme, com agències de viatges, transports, allotjaments, cultura, ofertes turístiques i més. L'espai de consulta, un lloc on poder llegir amb tranquil·litat tota la informació que se t'ofereix. El Fons Bibliogràfic Especialitzats, un espai on trobar un gran nombre de revistes especialitzades en viatges amb reportatges, suggeriments i consells a tenir en compte a l'hora de viatjar a algunes destinacions. Els dilluns és de 10 del matí a dos quarts de dues de la tarda. Eh, també de dilluns a dijous és de de dos quarts de 5 de la tarda a 9 del vespre, els divendres de 3 de la tarda a dos quarts de vuit i eh, dissabtes de deu del matí a dos quarts de dues de la tarda. I l'entrada és gratuïta. Última activitat per eh, comentar-vos el dia d'avui. Eh, parlem de l'aventura de conèixer exposicions. L'exposició fotointerpreta la duració a realitzar a Can Fabra.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 Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, no tenim més informació per oferir-vos a dia d'avui, eh, així doncs que agrair la presència avui als nostres estudis de Mireia Gutiérrez. Molt bona tarda. També de Poli Salines. Bona tarda a tothom. I de Mari Carmen Aguilar. Doncs nosaltres eh, ho deixem aquí i ens retrobem demà, esperem més puntuals que avui, a la seva hora i acabar també a la seva hora, com és habitual. Nosaltres doncs, eh, us acomiadem de tots vosaltres i ens retrobem demà. Fins llavors, que passeu una bona tarda.